Hej och välkom till Handkontrollblogg Episod 4 Sveriges mest amatöraktiga Spelpodcast som finns äh, Idag är det en GTA-special För släppet av GTA 5 äh, Min namn är Tobin Sälgren Och äh, välkomna äh, Med mig idag Har jag en ny gäst äh, heter Johan Fritjorsson Hej Hej hej vem är du och vad kan du berätta om dig själv? Ja, mitt namn då är Johan Fritjöfsson 23 år gammal Har väl egentligen spelat tv-spel och datorspel sedan jag var 3 år Vilken konsol var det då? Megadrive var det det jag började på Drive. Sega Bu. Vad menar du på det? <laughs> jag har med Nintendo Nej, Jag hade Sega, 8 nytt Jag vet inte Megadrive Ja, som jag sagt, det är ju en GTA-special och eh, tänkte att skulle gå igenom lite vad vi har för själva erfarenheter samtidigt gå igenom en snabb historia genom GTA-serien. Eh, vad har du själv för erfarenhet av GTA? Det började ju helt enkelt jag tror det var GTA 2 som jag spelade första gången hos mina kusiner eh, någon gång i mitten när, när kom det? 98? Jag, kom, jag ser bara mina trender Guitard 2? Ja, 99, 99. Jag har mig att det var det första jag spelade Och Vad var jag då? Du var jag nio år gammal Är det lämpligt? Kanske <laughs> Ja, det bra på det, det här med ålderstämpling ja, ja. Vi kan ta den en annan gång ja. <laughs> alltså, det är en Jag tycker jag är rätt bra Du körte på folk Nej, idag. jag har inte gjort det än i alla fall nej, Inte ens med cykeln? Äh, nej. nej, inte det heller Okej, okay, någonting mer? Nej, det var väl det jag körde. Och det, var ju, det, var, det blev ju nästan favoritspel direkt. För det fanns inga andra spel man kunde göra såna grejer. Ja, Köra över folk, varför har man aldrig gjort det innan? <laughs> det enda jag inte fattade, jag fattade ju inte engelska på den tiden så då var det ju egentligen bara springa runt och mm. göra random shit. Det var väl det som var det roliga helt enkelt. Ja, det var det som gjorde GTA-specifikt. -spec ja. Okay. Du kan hoppa in och avbryta mig här Harry. Om det ja, är visst. någonting du känner igen. känner till Men men dra till historia här ute är lite... Inte lite, jag har gjort mycket undersökning. Jag kollar genom efter sidor på nätet och läst och läst och läst. Jag tänker bara dra upp GTA-serien. Rockstar Games har ju släppt många andra fantastiska spel som Red Dead Redemption... Ett av världens bästa spel, anser jag. Och, men som sagt, idag är det bara GTA- för detta är någonting som många har väntat på. Jag vet inte hur många år. Fem år? Fem år kanske det är. Ja, fem år sedan senaste släppet var du. Det är någonting sånt, ja. Jag tror jag har någonstans i papperna här Det I alla fall om vi utgår från GTA 4 då, så kommer det ju 08. Det stämmer, ja. Bra, du behöver inte anteckningar här kommer <laughs> <laughs> höra med dig istället. Det hela började med att Sam and Dan Houser ville bli musiker. Det är två bröder. Det kommer helt fel. Jag börjar från varandra. <laughs> två bröder, Sam and Dan Houser ville bli musiker. De bodde i England. Efter skolan så började de jobba på BMG i London. Vilket är ett skivbolag. Jag vet inte om de finns kvar längre. Jag, kan kolla. Jag har ingen aning verkligen. 1993 så började bolaget BMG ges sig in i spelbranschen och Sam in eh, hoppade på projektet fast de hade ingen som helst kunskap om spel de kunde ingenting om spel men när de jobbade där så var det några killar som eh, hade ett bolag som hette DMA Design eftersom de är för Lemmings och visade upp deras eh, spel de hade det var ett spel som heter Race and Chase. Och eh, Samman var ju imponerad av den här friheten man kunde ha i spelet, som du nämnde innan. Man mm. kunde, eh, det var fanns inget game over. utan Flore man i ett uppdrag, då kunde man göra vad du ville och ta uppdraget igen. Har du någon aning vad detta är för spel? Race and Chase? Ja. Oh. Det vet jag faktiskt. Eh, Race and Chase, de gillar inte namnet. Race and Chase. Så de sa att eh, vi släpper det om ni döper till Grand Theft Auto. Jaha, ja. Så så är det. Eh, så vi går igenom historien här. Eh, GTA som då hette Race and Chase kom ut 1997. Eh, släpptes till PC, Playstation och Game Boy Advance. Och så kom till det du nämnde GTA 2. 1999. Mm -hmm. eh, släpptes till PC. Det ser ut som att Playstation 3, men på äh, <laughs> Playstation står äh, äh, det Dreamcast och de Game Boy Color äh, släpptes av äh, Rockstar Games och det utvecklades av DMA Design. Och jag tror att det står någonting här, med, men senare i tiden så köpte de upp äh, DMA Design och döpte det till Rockstar North. Okej. Okay. Men det är länge fram det. Eh, sen 1969 tänkte jag säga. Men eh, GTA London 1969. <skratt> jag har glömt att skriva upp nu, släpptes tyvärr. Så ni som vet om som när det släpptes kan ju tala om det du vet. Jag har inte den informationen. På inte mig. Så har ni. <skratt> I alla fall det släpptes GTA London 1969. Eh, det släpptes till PC och eh, PlayStation och det släpptes av eh, okej, okay, enligt mina anteckningar ett ställe som heter ASC Games någonting helt annat. och det släpptes av eh, DMA Design har inte Rockstar någonting med det jag göra alls? Ja, kanske inte hade ja, kanske la ut det på någon annan jag vet faktiskt inte det kan vara att, att du vill göra ett till ja, men låt det andra göra stället. men det var ju bara expansionspaket De London eh, ja, det kanske det det vet jag inte Det har jag för mig att jag läst Att det är bara expansioner Fast eh, på den tiden så var det väl att Det var fortfarande hela spelet Men ändå bara Kanske lite tillägg Eller lite variation på det Det kan det nog vara Det kan det vara eh, Och sen kom ni in till Där jag träffade på GTA första gången eh, GTA 3 är Det var deras första 3D mm. 3D-spel eh, 3D-värld i GTA-serien det kom ut 2001. släpptes till Playstation 2, PC och Xbox. Det av Rockstar Games och fortfarande utvecklad av DMA-design. Då har tydligen inte fortfarande köpt upp den då. Och där kan jag slänga till andra Fotnoter. <skratt> Mina egna erfarenheter av GTA 3. Ni som inte har läst bloggen så i alla fall det var en... Så Många här år sedan tänkte jag säga om det också. Det var när min kompis kom upp till mig och ringde fri, nästan fritid på ringklockan. Alltså. Vaknade bakfull. Och då kom han glatt inskuttande med en svart låda under armen och sa mannen, du måste vara kolla på det." Mm. Och trots han var liksom, vad? Så jag gick fram, bara rusade rätt in jag började dra i sladdarna på min tv då och tänkte, vad håller du på med? Jag sa, du måste bara kolla detta. Och då såg det att det var ett tv-spel då och just då tänkte jag, jag ska veta tv-spel, var är jag, 10 eller? Det är jag inte längre. Att det, men jag var det då, men det är en annan det, sak. Det är en annan <laughs> sak. Eh, han kopplar in det och satte igång det och eh, sen tog han fram ett och det då Grand Theft Auto 3 då, och jag tittar skeptiskt på det. Och vi spelade det. Och det var omstaten för mitt nöder mm. Jag har spelat spel innan, men det försvann sen när man upptäckte tobak, alkohol och motsatta kön. Alltså. Ja, ja. <laughs> Så att jag hade blivit innan dess. <laughs> Grattis. Ja, jag minns av det, jag och min polare. Och Då hade vi satt och spelade. Jag håller med mig på det att han kan inte spela seriöst, kan inte göra Och det. Jag upptäckte att det fantastiska med spel att du behöver spela, spela seriöst. Lägga in egna repliker så alltså i huvudet och man kan spela det, så sådant så mycket roligare. Jag kommer ihåg, speciellt det här uppdraget han fick. Han skulle sno en bil och komma tillbaka med den och man skulle göra så tyst och diskret som möjligt. Mm. Och tydligen var det någon sportbil eller något sånt där och han sa, heller. Och så han snod en buss istället och så ska jag smyga in i den här trånga tunneln och det bara slog gnister överallt. Och så hängde han på tuta och sa, du, du, du, du, du, Och jag skrattade så jävla mycket så tåren rann på mig och det var tyst och diskret alltså. Så att, där var väl startskottet igen, eller där var det mina gamla nörderistimulatorer i hjärnan, eller vad du ska kalla det. Jag kan inte avdriva historien för mig. Och GTA 3 är ju att. Eh, vad gick jag för klass då? Kanske när jag kom ut sjuan eller någonting? Uh, 2001 kom du ut. Ja, precis. Jag hade precis fått en ny dator. Ja. I födelsedagspercent. 2001 var kunde det vara för dator då? Ah, ja, ingen 23. Något. Ja, <laughs> kommer jag ihåg det så. Nej, ja, i alla fall. Och eh, jag hade min dator och fick några spel av några kompisar som jag spelade Men det var första spelet som jag riktigt köpte, det vet jag, det var GTA 3 För jag vet att det var i Ullared på Gcross Och jag gick ner, på den tiden var det ju elektronik i källaren Och jag vet att jag gick ner där och förunnerades varje gång jag fick se på spelhyllan där Och då såg jag GTA 3, fanns nu till PC också Och då tänkte jag, jag måste, måste köpa den där kan jag Och eh, jag gick fram eh, till disken då med spelet. Och hur som helst. Och sen eh, köpte jag det. Fick det. Och berättade för mina föräldrar. Nu måste vi åka hem. Vi måste åka hem nu. <laughs> och det gjorde jag ju för de första 20 minuterna vi var där. de <laughs> första 20 minuterna. Ja, och det tog ju flera timmar innan vi var hemma igen. Ja, jag ullade rätt salt. Ja, precis. Eh, och... Eh, Nej, det var ju... Vad ska jag säga med? Jag vet inte. Det var det första mm. spelet jag köpte något till min PC som jag kan riktigt komma ihåg att det, det är det jag spelade. Okej. Okay. Men det var, var det så många, många kreationer av GTA 3 är liksom wow? Var det var just i 3D och att det var öppen värld och den här sandlådvärlden. Enligt, enligt rykten sägs att det var ett experiment på Okej. Okay på skulle bara testa det. Men jag sagt, det är bara rykten, tala med en salt. Jag har att det var ett test bara. Ja, det var nog lite panerat. det var, måste ha varit. Uh, Om vi fortsätter genom historien då är vi framme i två... Jag tror inte det var färdigt förstås. Nej, äh, jag är klar för tillfället. Uh, uh, GTA jag, var sitter i 2002 när de tog en trip tillbaka till 80-talet. Och, eh, förlåt, förlåt, jag bromsade lite, backa tillbaka till g 3 Jag, eh, jag tycker om att lyssna på dubb reggae. Jaja. Jag kommer knappt ihåg musiken från g 3 Och faktiskt. där var det första gången jag hörde dubb reggae eh, med The Scientist, de där, de där, så kallad radon i ja. spelet. Ja. Och jag tänkte, vad är det här för jävla musik? Alltså det <laughs> Och, men jag gillade det och eh, min bror hör det också, liksom, han tyckte inte om tv-spel, men han gillade musiken så han kollade igenom häftigt vad heter bandet. Ja, men man blev väl introducerad till lite ny musik genom spelen. Det... Absolut, absolut. Och... och speciellt då när vi kom in på Vice City. Ja, och Vice City, <laughs> ja. Vi eh, en tripp tillbaka till 80-talet, mycket inspiration för en, eh, Miami vice serien i alla 2002 till Playstation 2, PC och Xbox. <kör> mm. Och eh, där ska jag vara helt ärlig, jag kom på en sak nu. Det var min första GTA. Ja, så? ja det är min polare. Det är min polare spelare, jag trodde det Jag har inte så mycket Pale på spelserien då. Ja. Nej. Så jag läste på GTA Vice City GTA, ja, men det var det här spelade hos mig, men det var inte då i trean. Så jag har kunnat köpa en nyare spel i stället. Alltså. Så att, eh, ja, men de kom ut rätt, väldigt snabbt där, bara ett år mellan eh, ja, det är det. trean och Vice City. Ja, 2001, och har kommit 2002. Ja. Eh, Släpptes av Rockstar Games och eh, där eh, gjordes av Rockstar North då före detta, eh, DMA Design. Eh, vad som är kul med GTA Vice City när jag kollar igenom på nätet. Eh, jag har sett så många kändisar lägga röst i en spel som GTA Vice City. Okay. Jag kan eh, dra upp listan här över kändisar som jag känner till. Det är, den var ännu längre. Men för mig var det liksom, vilka är dessa? Jag vet vilka de är. Ja, jag såg det också på Wikipedia. Det var hur många namn som helst. <laughs> eh, Ray Liotta, William Fitch, Fitch, Fitchner, Tom Stesjö, Tom så går man skriva fot. Tom Tom små ska de stå. Eh, Dennis Hopper. Bert Rainhouse, det här har jag totalt Vem spelar han där egentligen? Är det på ja. gruppen eller? Jag kommer att ha den här spelaren. <laughs> jag har jag dra kvar, men det kommer vi kolla upp i sig. Louise Gussman och Philip Michael Thomas. Och det är säker känner jag känner igen det namnet. Nej. Philip Michael Thomas är eh, han som spelar. Uh, i, Mer, i Miami Vice ah, okay. så han hade ju mycket från sin han spelade lite sig själv kanske uh, han spelade den här backstabben oh. i uh, Vice City uh, men han spelade i alla fall ena polisen i Miami Vice uh, Crockett och säga den andra Uh, jag har bara sett den senaste filmen Så jag har ingen koll alls på den senaste Jaha, nej nah, men det är inte, det är inte han <laughs> Nej det vet jag, det vet jag Det var ju en tv-serie innan TV Så fortsätter mm. uh, so vi Robert Darby. Danny Trejo Han är Mexon Ja han är bad från Alla uh, filmer Ja, <laughs> uh, Machete till exempel uh. Gary Busey Lee Majors Ferusa Balk Danny Dyer du ska vi hitta, jag har inte namnen Kevin... jag känner igen namnen, men vad har de hatt med egentligen? Precis, Kevin McKidd Deborah Harry då Nej Hon var sångerska i bandet Blondie som Aha. var väldigt heta på 70-80-talet Jenna Jameson Det vet jag vem det är Det vet, alla män vet vem det är Hon har en rösta Lawrence Taylor och ...Jury Carill Harris. tror du uttalar så. Och, ja, man kan hitta ett klipp på YouTube där man slår på GTA Vice City Behind the Scenes. ...och Där är det med allihopa. Där, vi. Men det är med röstinspelning, eller Nu är det röstinspelning. Ja. Ibland är det bara mest man sitter och pratar med varandra. Ja. Alla känner sig där. Så det var där jag, första gången jag fick höra detta. Många skämtar att det är Jena Jingsson? Ja, det är Jena Ah Ja, jag känner inte Jena med kläder på <skratt> <skratt> uh, Why City? Har du någonting? Nej, jag tycker du nämnde någonting där Ja, alltså Why city, det var väl mest För rockkanalen där som Man fick höra Jag hade aldrig lyssnat på sån här musik innan Men då låtarna med äh, Quiet Riot Och de det var något som tändes i mitt hjärta, kan man väl säga. Var det är här, musik som jag verkligen gillar. Var den här hårdrocken, eller? Ja, de här punk, eller var inte punk utan mer slis, puderrockare. Jaha, puderrockare. Mm. Det var ju även också ett band som var med i, vad heter det? I själva storyn. Ja, vad hette då? Uh, jag kommer inte heller ihåg Fist. Tror du vad de hette. Det är mycket möjligt. Men du var i alla fall ett uppdrag där som eh, var väldigt roligt när man skulle köra dem i en limousin. Ja, just det. Ja. Var det någon <skratt> de som sprängde efter dem? eller vad Ja, de hade det? väl någon jävel efter sig som skulle döda dem. <skratt> Och då hade de ju planterat en bomb på li i limousinen. Och så blev det, <skratt> ja, men just det, ja. det blev ju speedfilmen likadant där. Att, eh, <skratt> man får inte köra under en viss hastighet. För då <skratt> sprängs den. Och så gäller det då att köra tillräckligt länge för att de ska decimera bomben. Ja. ja, just det. Det stämmer, ja. Det och jag vet inte hur många gånger jag körde på det uppdraget För mig Gällde det bara att komma ut på en lång Raksträcka och yeah, yeah. <laughs> Ge hjärnet hur länge som helst Helst stå på den strip strippen Där vid Jag tror det är den vänstra? Då är det en lång, yeah. lång raksträcka där Som man kan köra på Men att komma ut det var lite svårt för det var, man var ju mitt in i stan och där, Vi har mycket kurvor kurver och ja, Så att man försöker bara komma till en lång raksträck Och hoppas att hålla sig så länge som möjligt ja. <laughs> Jo det kommer jag ihåg nu närmare. Och en sak till med Vice City Där jag tror det var första Eller som jag kommer ihåg det Första gången de eh, Körde här med lite drogrejer. Eller som man blir påverkad eh, När man kör och sånt För då var det ett uppdrag Man hjälper, nu kommer jag inte ihåg namnet På något av karaktärerna egentligen men man som huvudperson ska hjälpa en snubbe som springer av sig armen. Ja, du kommer ihåg just det. Ja, man ska köra till sjukhus. Och ska man köra han till sjukhuset då? Och då är väl första gången man får det där svajande bilden som... Det stämmer. Och lite svartvitt där det och väldigt svårt att kontrollera bilen när man kör. Ja, just det. De hade festat någonting som som skulle han visa någonting. Ja, så, så kanske det var Han skulle visa sina vapen och bomber och grejer. Ja, just det, fan minns det du har att det går så ja mycket. vissa grejer fastna. jag kommer ihåg att man mest köra bilen över hela floden hela tiden ja, ja precis, och det stora huset mm. och jag körde en bordcykel om man skulle göra plakat för den nya porrfilmen de hade gjort Måste man skulle göra reklam för den, köra en och placera de här plakaten skulle man inte göra det i flygplan också det kanske man göra jag är lite osäker där Ja, för med det. det fanns, eller det kanske inte var. Jag vet faktiskt inte. Men hade de inte en stadion också, om man kunde köra i? Och där kunde man racer och sådana grejer. Det har jag minnat av också. Eller minnade av att du racer på någon strand, eller var det, det kan inte vara Vice City. Fan, det var så länge sedan jag körde dessa spelen. Ja, Även det hade, det. Ändå har de kvar i skåpet, men jag har ingen konsol att spela dem på. Tråkigt nog. Nej, ja, det är PS2 att det är till, eller? PS2, Ja, ja. I alla fall, fantastiskt spel. Jag kommer ihåg att man kunde, om man slår in viss kod, nu går det inte att slå in kod. med en handkontroll, men om man slår in viss kod så kunde man byta karaktärutseende. Och oh. Man kunde bli den här, vet heter hon, Lucy Sucks eller någonting som Jenna ger som spelare, eller rösten till. Okej. Okay. Och det var så hela roligt när man gick... Eh, man bara såt, det var bara bra utseende med rösten när man var kvar. Alltså. Så jag kommer fram där så med stor storvistad tjej. det kommer ens maskulina röster. <laughs> så att det såg jävligt roligt ut. Fusken, var, fusken till de här spelen är ju något eh, väldigt roligt ibland. Ja, det finns mycket till San Andreas. Kommer att vara, vi kommer fram till senare. Men jag fuskade ju hela tiden på GTA 3 och Vice City. Då fuskade ju hela tiden så jag fick alla vapen direkt. Nej, men sen, Jo, jag nej, gjorde det. Det blev inte kul, kul spel. Sen, sen när jag började på San Andreas då, då, då, då tänkte jag att jag ska köra det här normalt nu. Nu ska jag köra straight. Inget fusk här. <laughs> Okej. Okay. Mm. Fan munk. Du kan mm. Tack så mycket. <laughs> mm, ska se här. Om vi går vidare. 2006 senare så släpptes två GTA-spel. Vice City Stories och Liberty City Stories. <coughs> eh, och det släpptes till eh, PSP, Playstation Portable och Playstation 2. Eh, släpptes av Rockstar Games och utvecklades av Rockstar North och Rockstar League. Det två kontor som jag gjorde dem. Eh, tyvärr, jag har inte så mycket att säga om de spelarna. Jag köpte dem, båda två samtidigt. Okay. Kanske det som var misstag jag köpte två spel. Jag visste inte vad jag skulle börja hem. Men jag kommer ihåg att varje City Stories eh, karaktär man hade var ultrakänslig. Han tål knappt någonting. Han var död hela tiden. Alltså. Han dog hela tiden. Sist då återkulan. Vad körde du det på? Körde du det på PlayStation också, eller eh, PlayStation 2 körde du det. Oh. På. Eh, så, jag inte Jag skulle körde lite färre av spelen för de var så känsliga. Okay. Och sen grafiken var lite sämre, alltså jag är ingen grafikhora det är jag inte men man ändå har ändå ut någonting men det är mig samtidigt inte för de var gjorda för PSP egentligen Ja. när bärbara så jag vet inte om det är kanske har det alltså bättre att spela det där då från ja, början precis, så att de får jag har inte så mycket att säga om men det skulle vara om du har någonting nej med. alltså jag har ju köpt alla alla mina GTA-spel jag har kött på datorn sen trean okej okay. Jag har sett till i datorn. Jag kan jag komma kommit Det kan jag ta och prata lite om sen. <går> ja. eh, och de här två By City Stories, Livet City Stories, jag undrar om det inte var någonting för att hålla sina fans lugna ett tag inför deras stora släpp, GTA San Andreas. Eh, jag vet inte om det kan ha varit någonting sånt, men i alla fall... Men. Jag eh, hör med att San Andreas kommer ut dem? de... Det stämmer. Det knackar också. här. Nej. Ja, oj då. du skulle Det kommer en gammal dam som är sur. Ja. Vi inte jag inte en tvättstugan. Det är sånt som underhåller. Om jag kör på folk, du tar min Det är som att jag hade en tvätttid den 24. Ursäkta, eh, jag, jag har gått folk. Men sånt som, som hände live tänkte jag säga. Men det är inte när det <laughs> Du får klippa. Nej, det får vara. Vi trycker på tiden att göra det. Du höra vad jag sa tyvärr. Mm. Eh, du nämnde, kommer det inte ut Det stämmer. Mm. Jag skrev i fel ordning här. Du kom ut 2004, San Andreas. Ja, precis. Till PlayStation 2, PC, Xbox och MAC till och med. Och inte mac Lite kärlek det med. Ja, den behöver jag den också. De Släpptes av Take Two Interactive och utvecklades av Rockstar North. Take Two Interactive fick jag reda på att. Äh, det är som ett stort träd här, alltså ovanför Rockstar Games är Take Two Interactive, som alltså de äger Rockstar ja, Games. Ja, precis. Och äh, Take Nej, 2K Games äger de också. San Andreas, det fick jag i 40% av min polare. Jag var först skeptisk till att berätta om att det skulle vara i hiphopkulturen och gangster rap. Sakrädet, jag var så trött på gangsterrap och hur den ena sjukte den andra efter de slog musik eller så när liksom upp. Och, men det var äh, nämligen en sak som fick mig ångan att jag ville ha spelat han sa att man kunde köra traktor i den. så. Alltså. Jag tänkte, äh, om jag är boni? Nej, jag är inte dugt boni, jag kan bara se hur man flyr från polisen i en traktor hur hela kul det ser ut. Och äh, för jag fick det för så procent av honom. Jag fick det till mig dagen innan, för jag Han kom upp till mig och sa att det är gratis förskott. Han. Och äh, jag visste inte vad det var. Nej. Och äh, så får vi öppna den imorgon då? Det är som det man för. Nej, den är öppen nu. Jag att ska vi låtsas spela så, öppna <laughs> där. Precis att så att man så så med öppna låt mig här liksom. och så går nu så att det så oje såt i det här spelet och man spelar då den här karaktären Chance någonting CJ. CJ heter jag. Och eh, jättestor värld och enorm värld. kommer ihåg. Ja, det var otrolig. Och eh, det är helt okej, spel. Jag har faktiskt bara en negativ sak att säga om det. En negativ sak, och, men jag har ändå förståelse. Det är så i, gäller skivor mycket, data du får plats på skiva. Och det är att... Eh, ska jag göra det här bättre, då får jag skära ner på någonting annat. Ja. Och eh, jag tyckte grafiken och vapenljuden var kass. Speciellt vapenljud. Jag tyckte det lät som att man slog på välpappkartongen när de sköt. Alltså. Alltså, det, men jag har ändå förstår sig för de byggt världen så mycket större. Ja. Så att eh, jag lyfte ändå hatten avgöra ja. för dem. Att, eh, jag förstår. Ja, jag hade väl inte riktigt det problemet när jag körde på PC. Kanske... ...djup? Eh, ja. Eller jag vet faktiskt inte. Ja just det, det blir ju... Allting blir så mycket bättre på datorn jag har jag <laughs> eh, Ja, jag får väl, eh, hålla med om det. <laughs> jag håller med att det blir bättre men mycket vet jag fan <laughs> Nej, jag vet inte heller. Jag, jag körde aldrig till Playstation 2 då, utan jag körde från början till PC och eh, grafiken var väl inte någon sån stor uppgradering egentligen från Vice City men eh, Var det inte? Eh, nej, inte som jag kommer jag ihåg det. Visst, det kanske var lite sådana smått, smått och gott det här på sidan, men... Jag tror jag är bara omslaget vi kan jämföra <laughs> bilderna kan jag? Nej, men det som var det sura var ju att världen var ju verkligen enorm. Nu var det tre städer på en gång. Ja, just det, ja. Och, eh... och det var utan laddningstid, minns jag. Ja, det var det, utan laddningstid. Varje city hade eh, laddningstid. När man körde till en och en. Det hade de, fan. Och så det står ladda. Just det, kom inte ens jag Och sen jag kom jag tillbaka till spelandet. Och eh, det var förvånande att San Andreas inte hade det. Ja. Så att... Eh... Är gång jag förstår att de fick skära ner på någonting. Alltså. Låt oss fortsätta. <laughs> eh, vad var jag? San Andreas. Jo, eh, det, jag, i något av de första GTA-spelen, de som var 2D, där fick man ju möjligheten att välja i vilken stad man skulle köra. Okej. Okay. Det här är kanske inte är så relevant just nu, men jag tänkte, för då får man välja San Andreas, Liberty City, eller det ska vara ett till. Vad heter det? Stöd. Ja, för mig att, att man kunde välja en tredje. Ja, det ska finnas det. Det här är väldigt pinsamt för att vara är fan just nu. Jag har inte, bara fischer eller sånt. Nej, ah, det kanske inte står. Men eh, det finns ju tre städer i San Andreas och det är ju Los Santos Ventura. Vad är Ventura? Los Ventura? Ja, just Los Ventura. Ventura ja. Och så ska det finnas något som är San Francisco liknande stad. Ja, vad fan är den kallas? San Francisco liksom... Vet jag måste bara hämta Oslo. Gör det. det! San Andreas... Står ingenting här... Det är det ingen karta? Den är där, på vägen. Invandrar man. Jag köpte en Collectors Edition till San Andreas. Och då fick man ju en stor fin eh, guide över hela världen. Så det var ju skrivet som en eh, turisthandbok. Så gå till Burning Shot, gå till eh, Army Store Armistore. Det sånt. fanns det. Så Collectors Edition redan då. Ja. Det gjorde det. Det visste inte jag om. För jag var ganska ny på det här med spel. Jag kom tillbaka i det här. Det står bara radiokanalen här kanske. San Andreas, San Andreas uh... Här Andreas. Det står tyvärr ingen och uh, tyvärr inte väckt ramen och glaset. Nej, <tallt>, visst inte är det. <tallt> uh, men alla vet tre... nu att det finns en till stad där någonstans. <tallt> ja, uh, ni kan alltid e-maila till handkontrollblogg at gmail.com och ni kommer på den tredje sista talen. Ni vinner tyvärr ingenting. Var kärlek Precis Och skicka ett flött mig tillbaka gör vi. Ja, då skulle komma ja. Jag kan ju berätta en rolig historia När jag väl kom in i den där staden för första gången När man spelade San Andreas Ja, tredje staden vi inte kommer ihåg Ja, precis Men det är andra staden man kommer i spelet Om man följer staden ja, Det var nästan en om. Ja, norr om är ju Las last Venturas ah. Och så bäst ut last... Är ju den eh, okay. San Francisco-staden yeah. I alla fall, första gången jag kom in där Kommer jag ihåg, jag körde in, I en stor korsning, och så hör jag ett konstigt ljud jag bara, vad är det som låter? Och jag bara, det är bara vad är det här Och helt plötsligt så kraschar det ner ett flygplan <laughs> Mitt ner i kostningen. Och jag bara, what the fuck Det här det här händer ju inte liksom... Från ingenstans alltså? Nej, precis. ingen stans. Så det är ju... Något bugget med då... AIN där helt enkelt. Uh, ja, jag måste säga. Jag kommer till få sån från ingenstans. Jag önskar ju då att jag hade fraps på min dator så jag kunde ha spelat in det här. För det har ju varit ett sånt clock uh, moment helt enkelt. Det har fått många besökare. Ja, jag tror det. Absolut. Uh, nu är vi ändå på San Andreas... Uh... Det blev ju... har Det blev ju den där stora diskussionen om det här första släppen av spelet. Så Andreas, då var det Hot Coffee. Ja. Som blev en sån jävla hysteri. Och... Det är okej att det skjuter i av folk, men fan, ta mig om du har sex. Ja, sånt är inte okej. Precis. De gjorde så att... De behöll kodningen. För om de tar med kodningen så får de ändra typ hela spelet. Och det orkade de inte, så de bara spärrade koden. Men de som var väldigt duktiga på programmering kunde hitta den här koden och aktivera den. Så de kunde spela det här med inspelet Hot Coffee. Och eh, jag har sett på Youtube tror jag där jag, eh, på Hot Coffee och eh, jag förstår stått och varit var med det, för det var det mest fulaste jag någonsin sett alltså det är liksom... Men om man säger... Om vi inte går in för alldeles för mycket detaljer här nu, men i alla fall... Från en vanlig missionär... Nu alltså, ringer det också! Fantastiskt! Amatörmässigt var det, ja. Ja, ah, min pola... Hallå? Hallå? Tjena! Vi sitter och podcastar just nu om det. Nej, nej, vi går igenom lite historier. Du ska göra. Hej. Vill han spela? Han frågar hur långt vi kommer i tiden. Okej. Okay. Vi stänger bara i ljudet här. Vad har jag Just det, hot coffee jag bara tycker vad kul att folk ringer och grannar ringer på dörren alls händer när man spelar in just det, den här positionen från missionär till doggystyle alltså han ser henne vända på den precis som om hon har en centrifug så här, liksom, hur mer robotaktig kunde det bli alltså, det var liksom, så, så dumt ut jag, jag, jag står inte till var gudelet varom jag menar du står ändå på den här i 18 år det liksom, ja, samman, Det var då. Även så Andreas du ju så. Äh, Ice-T. Äh, här är också sådana att har med som jag känner igen. Så att det finns säkert skorsa som inte lyssnar på den här podcasten som blir sura. <laughs> äh, Ice-T, Samuel Jackson, Chris Penn, Peter Fonda, James Woods, David Cross. Det var de namnen jag kände till. Det finns säkert många fler med kända men som sagt, jag kan inte så mycket om hiphopbranschen alls Nej, inte jag heller Nej. Så är det någon jag glömt så ja, e maila det så får jag se om jag läser det <skratt> <skratt> Spur guys <skratt> Precis uh, Ska vi gå vidare eller har du något mer att säga om San Andreas Ja, till PC kom du väl en väldigt rolig grej till San Andreas och det var ju helt enkelt multiplayer-support inte ifrån Rockstar ja, det. själva, utan från moddare då, helt enkelt. Och eh, visst, det var ju otroligt buggigt. Men att ändå kunna köra ett GTA-spel med andra var ju skithäftigt. Så där spenderade jag ju många timmar på en viss server. Och egentligen var det väl inget avancerat som hade med GTA att göra i det. Utan där eh, var man sin var man Average Show. Försäk hitta hittade ett jobb. Okay. Jag var pizzautdelare och <laughs> biltjur. Så då körde man helt enkelt till pizzastället som fanns. Och körde moppe och slängde ut pizzor till... Då kom det fram på kartan helt enkelt var de skulle leverera pizza. Så det är det man gjorde? Så man ja, så, som vanligt alltså. ja, så tjänade man då pengar. Och eh, kunde man ju snacka, snacka med personerna på <skratt> servern helt enkelt. Om de ville sälja sig ett varp. Sälja en ett vapen Då kunde man köpa vapnen som fanns i spelen Helt enkelt Jag var ju aldrig så avancerad inom det Men läste man på deras forum som de hade Så var det ju Mafia, krig, Och poliserna var efter dem Och sådana ja. avancerade grejer men det krävs mm. ju dock också lite att man var lite insatt i det. Och jag jag vill bara tjäna pengen helt enkelt. <laughs> Genom det levereringarna pizzor. Man. Ja, leverera pizza. snurra någon bil då och Då, <laughs> <laughs> Men då kan det från Rockstar Games fåt Alltså det är bra med moddare. Ja. Sitter, alltså, spelbolagen får så mycket inspiration själva. Ja, helt klart. Tyvärr fanns det inte sånt till konsol. Jag har alltid haft konsol. Jag hade en Mac en gång i tiden- Ja, men det är räknar den vi spelar in på just nu. <coughs> just att du spelade Diablo 2 på okay. ett kort tag. Jag var inte så mycket för spel just då. Det var ju senare när på det dök upp. Ja. Jag har redan berättat det där. <coughs> Ja, men jag kan säga att det var väldigt kort just den tiden. Jag menar, det var nästan före sin tid. Det var det okay. helt klart. Att köra multi multiplayer-spel annars var ju mm. well, Counter-Strike, något Battlefield. Quake eh, quake, Doom. Ja precis, allt sånt eh, first person uh. Och lite strategispel Fanns det förklart såklart också Och eh, några tidigare Memoar på G Helt enkelt uh. eh, Är det fortfarande någon sona igång För San Andreas tror eh, det väldigt vi... oklar, jag tror oklart Jag tror det är, det är inte det Det, det kanske det finns någon, någon delikerad skala Som <laughs> fortfarande körde Men nu med allt eh, nya GTA-spelen Som har multiplayer support Så tror jag inte det det är sant. Varför du sätter sig tid på en halvtask i server när det finns riktiga server. Ja. Uh, vi går vidare. Uh, är vi är framme i 2008. Många år däremellan. Det är, många år, och det är fyra år mellan, när vi. Och det är där då Liberty City Stories och Vice City Stories kom in emellan? Eller? Uh, just det, 2006. Där, förlåt, uh, Johan och Rätt har vi. Eftergott, GTA San Andreas, GTA. <laughs> Grand Theft oh, när Man ska sno en å. Åtom? man snor en eka. <laughs> man, man <laughs> med eh, efter San Andreas sen 2006 kom GTA Vice City Stories och sen Liberty City Stories. Vi behöver inte prata så mycket mer om dem egentligen. Nej, jag har inte så mycket att säga. om Men förutom man var jävligt känslig. Oh. Ja. Förutom jag såg ett videoklipp med en tjej som tydligen gått ner på en kille. Men man såg att för skrivbordet. De dök upp senare med huvudet. Liksom. <laughs> Och just det, jag kan säga att men spelar man samma karaktärer i dem som i originalspelarna eller? Nej, det är inte samma karaktär. det är någon helt annan nya. Ena är, jag, jag tror det var i Vice City Stores, man spelar någon Man är på militärbas. Okej. Okay. Men det är samma stad och sådana grejer, eller? Det är samma städer. Ja. Så att det är ingen skillnad där. Vi spelar sig några år innan, så att man märkte att... Vissa byggnader var inte färdigbyggda. Men, själv, okay. men här där ska man bygga här egentligen, men då ser man att de håller på och ja. så att bygga. Ja. Ganska coolt på sitt sätt. Äh, nu är vi framme i 2008. Äh, GTA 4 äh, till PlayStation 3, Xbox 360 och PC. Släpptes till PC? Ja, det ja. det. Efter en stund. Mm, som alltid. Ja. Äh, Släpptes av take two Interactive och äh, utvecklades av Rockstar North. Det kan jag kan säga att GTA 4 var anledningen jag skaffade en 360. Expos mm. 360. Jag hade mig gamla Playstation 2 och ett Gamecube med ett spel. Ett spel? Ett spel. Och vad var det? Eh, Sälla Wind Waker. Okej. Okay. Det var kul ett tag tills man märkte att man gjorde bara samma sak om och om igen. Ah. Och det här jävla havet hela tiden. Ja, ah, sällan delar jag aldrig fastnade Ja, eh, det är som min flickvän och vill han inte I alla fall, jag åkte... Eh, jag har hört att GTA 4 ska komma ut, men inte till mina konsoler. Då har jag inte så mycket annat att göra. så att, eh, Jag bestämmer mig en dag att... Jag packar upp allt. Men du var ett här fan av GTA. Eller det kanske du blev direkt när du spelade det första. Jag spelade eh, tre nu. ja. Ah. Och sen har man läst lite om eh, deras... ska man säga? Policy. Eller som du heter. De har med all rätt typ eh, pekarfingar. Åt, de är väl samhällskritiska ja, på precis. sitt sätt alltså men många misstolkar det här med våld att folk får tolka hur de vill men jag tror jag förstår vad de menar med spelen okej, okay, inte så mycket kanske om att man kan sätta på en prostiterad och gå och se huvudet, och henne i <fri> friheten friheten att göra det som. Alltså. I alla fall, jag packar upp mitt PlayStation 2 med, jag vet inte, 10-20 spel. Så det med ett spel i en kartong, strax till Växjö. Och in i en spelbutik där, säger heter vilken butik, för jag får inte betalt för det. Och min polda var med också, så att, men då står det den här stora kartongerna under händerna och sådär. Alltså jag snarare gick förbi och tittade på honom Bara bara loggan är inbyggt eller så det kan du ge det på så att det skit på Så sa han till då tror jag han var prio-elev någon att du. Alltså. Du hjälper honom där pekar på mig Så Den här prio satt redan i en hög med spel och satt ett prislappar. Alltså. Och så riktigt han fram det här så öppnade han Ja oh, men vad fan, sa han, ordna sån hög med spel han tittar på om det där kommer ta typ en timme så han så tar du en tidar och bara loggar och tittar på en spelen så länge ja oh. fick du nåt förgreiner då ja ojå vad fick du eh, jag tror jag då, vi ska se något jag ljuger här nu förgreiner spännande då fick jag en Xbox 360 arcade GTA 4 en extra handkontroll och <coughs> eh, battery pack okay. fick jag och men i alla fall, då kopplade han alla konsolerna. och eh, först fick han gå in -2. Fick inte gå in på Fick inte in någon bild och av det där. Tänkte, Vad i helvete nu! Jag visade att deras sladd var trasig. Jaha. Så jag bara, tänkte, fan skrämma inte så väl i helvete. Sen jag gjort det så räknade han tycker jag skulle få för det. Så jag ville byta mot så här, en Xbox 360 och GTA 4 han har där mycket bra val, min Så han var upp det jag skulle ha, sen kom han förslag med handkontroll, extra handkontroll. Det är alltid bra med en extra sådana. I alla fall, och sen var det nästa ivrigt, en för att spela GTA. Och min Paula var med också. Och så kom på den när jag kom visst fan jag också. Och då var det när jag gärna hade blottast. Ska jag ju träna eller ska jag spela där? Liksom. Jag går med mig, gick bort, gjorde min, träning, min timmes träning som jag brukar göra och sen tillbaka. så kopplade in det där snabbt som fan snabbt in i duschen ja. och sen satte sig. Och gav minne om GTA 4 med Nico Bellyck. Eller Bellyck kanske det ska av oss. Ballfrit tror jag. Bellyck. Mm. Eh, det är som att ingen vet om eh, var Nikko kommer på många sätt. Han är Säber, han är, han är kroat eller något sådant. Kriststat. Ja, eh, men eh, de har frågat, eh, folk har frågat Sam själv, var kom Nikko från? Alltså, han kommit från någonstans. Utan okay. det får folk egen fantasi att ah. ja så att de vill inte sätta någonting. Man kommer från det området i alla fall, mm. att eh, Jugoslavien i alla fall. Så att, eh, om jag håller minnen, oj, där har vi många håller minnen. Men har du förresten sett likheten mellan han och eh, han från Behind Enemy Lines? Behind Enemy Lines. Filmen. Det där med sniperna, eller? Ja, det är ju två piloter som blir nedskjutna i något sånt klicksar i ett till typ Jugoslavien. Mm, Nej. Du har inte sett det? Likheten mellan de två personerna är eh, enastående faktiskt. Jag ska faktiskt kolla upp den filmen. Vad heter det? Så? Behind Enemy Lines. Det. Behind Enemy Lines. Jag tror... Eh, vad heter han? Nej, nu har jag tappat namnet på hans som är den. Men det är han som har sån bruten näsa. Som är med den, tror jag. Oh, det, det jag såg, jag fick låna av en eh, arbetskompis. Han tyckte jag skulle se den. Behind Enemy Lines. But, det jag fick låna var en eh, sniper. Rysk sniper. Man har enemy gates. Ja, så kanske man är. I alla fall, han som är, med, han som är lik då, Niko Belic. Det är ju han som är jagaren, piloten som är kvar då. Okej. Okay. Och ja, väldigt, väldigt bra film tycker jag faktiskt. Nu kan ni kolla upp och det kan ni lyssna också. I Behind Enemy Lines ser vi kan se några likheter till Niko Det kan det vara ju. Man får inspiration från överallt. Ja, helt klart. GTA 4. Eh, ja, lite minnen därifrån. Eh, jag har köpt ett nytt surround-system. tror det är det som är här nu. Och, eh, jag bodde uppe på gatan. Vi först på gatan, gjorde jag. Och jag satt och spelade. och eh, Jag tänkte på det. Jag hade ställt min karaktär mitt på gatan i spelet. Och då kom en bil och började tuta. Men på grund av det av den ena högtalaren som står närmast först, då hör man tut. tut och jag, jag tycker inte om när folk stannar utom här byn och trycker tutut. Lyft baslet, går in på dörren alltså. så hör man tutut igen bara, och då, då, då, då släppte jag handkontrollen ju. Ja. Och så irriterar mig på den idiot utanför och sitter och tutar. Och tills jag upp först och skulle skrika på honom som jag att det stod ingen bil utanför. Er. Så är det du, du igen och så kolla, ifrån högtal den Så har, eh, su suveränt ljud i spelet med, eh, vad är med mer? Eh, ja, polar är som sagt, han som ringde innan. Ja. Eh, som inte kan ta spel seriöst, eh, det är fantastiskt kul att se han spela Man kan inte sluta skratta, så här det ett rådligt minne därifrån, nej två rådliga minnen. Ett, han skulle skydda någon maffiaboss. Kör iväg i en motorbåt. Och jag kan det spännande musiken när de jagar där, liksom och de kör i motorbåten och han klagar på Bellis. Va, du måste härifrån och jada jada bla bla bla. Då ser vi på honom här, nej! Så vi sa, köp båten på land, nu ska jag ha en korv. <laughs> så då lämnar han kvar honom i båten och sticker upp till gatan och står de kvar och så ställer sig där och käkar korv. Alltså det kan vi inte låta roligt, men tänk i bilden, alltså en trille, den livvakten bara, bara får nog, nej nu vill jag ha en korv, bara lämna kvar <laughs> han helt öppet. Fuck alltså. you, I'm hungry. Precis. Och eh, sen en annan gång var det ett uppdrag att man skulle knapa någon rik, i som en rik, knapa hans dotter, skulle man göra, mm. mot eh, pengar självklart. Och då körde han runt och, och sist på, när jag har åkat med detta så att jag tar den första bästa och knapa. Så jag hoppa in i taxi och så satt en kund där liksom, du får åka med mig, så sa han och så jag körde jag tillbaka honom till stället och det började på med egna repliker i spelet där vi bara, who is this, this is not his daughter, så sitter hon flinskall gubbi där liksom, och han där, who, this is, not daughter. Where? this is not her daughter, I don't care, så, så, så gick han från bara, och äh, så, jävligt roligt har jag haft åt det spelet. Så, och det var ju där första gången man kunde göra val också eh, avleva folk Ja Till polisen och hans brossa som var pundare Två stycken kommer jag ihåg Ja det var ju Det första avrättar man det Eller det måste man kanske göra eh, han, som är, eh, han som bråkar med Roman eh, Han är ryssen Han kanske man måste döda Det kanske var så va ja. För det, det kommer jag ihåg, det var första gången jag såg dem spelare Och det var precis vid den scenen Av grafiken Där den uh, blow me away liksom Och speciellt mm. fysikmotorn På kopparna När de blir påkörda så sådana grejer. Det är ju också något speciellt <laughs> som man kan ha roligt med Och på tal om fysikmotorn När man blir full ja just det, det, det, okay, det, det är väl det roligaste man kan göra När man har sin kusin med sig där Springa in i varandra och lägga sig på varandra och då där också eh, polisbilen kunde reagera på det om man körde. Ja, och där, där blev det ju väldigt eh, svårt att köra när man var full. Absolut. Och jag jag inte så länge sedan jag satt, med jag bara att hålla mig igång för inför släppet och och jag släppte då femman. Vad var mer jag kom på? Eh, du, du. Det var faktiskt en liten rolig grej de gjorde för att stoppa piratkopiering till dator. Uh -huh. så var det ju att alltid ha det läget aktiverat när man körde bil. Så det var ju nästan omöjligt att kunna göra någonting. Men nu står det riktigt. De hade alltid det fulla läget på när man körde bil. När man hade piratkopierat spelet till PC. Jaha, okay, programmerat så att... Ja okej Då programmeras att så har du kopierat det då får de köra fulla hela tiden ja. alltså så var det omöjligt att och spela. Och det. det roliga är då att det kommer ju alltid någon idiot ut på forumet och säger bara. I can't play this, it's It's like I'm always drunk. Aldomar, don't for sure that Almondor, det är fett upp piratkopierat spelet. Don't fuck yourselves, typ. Eh, då har det med att ge sig ta fyra. Nu motor är då flyttar från körningen med bilen från de knapparna, vanliga styrknapparna till de här knapparna RB och uh, ja, bumper och när man flyttade, och det var ju ganska krångt i början, sen plus det var mer verkligt. Hur var skillnaden? Kan du berätta skillnaden från, om du jämför med Playstation? Eh, Playstation 2. Ja, hur fungerar det då? Eh, när man körde med bil, då var det de här påknapparna. här, kan jag bara, triangel, och cirkunder. Så det var gas och broms på dem, ja, eller? Gas och broms här vi. Sedan i GTA 4 så flyttas allting ner hit. Ja precis, så mm. får den alltså knapparna som du tar med tummen till uh, brimfing med gas och bombs, precis. Jag tänkte. Precis, uh, så nu ser du uh, fysiken i bilarna blir mer verklig. Ja, uh, den tog ju lite tid att vänja sig faktiskt, yeah. eller, speciellt att köra. På körorna, man kunde ta, hur, köra hur fort som helst och ta en kurva ut man kunde, som man kunde göra i Vice City eller... Mm. Det var liksom, man bromsar och nästan tvärstallar alltså. så här. Det tar ett tag som det gör i verkligheten att en bil, det stannar ja. Så tvärt. Eh, jag håller med att det tog väldigt lång tid att gå och köra, eh, men det spelar ingen roll om var, vilken annan jag har haft problem att skjuta och köra samtidigt. Det är aldrig aldrig klart av den ett bra spel ja, Det fungerar rätt lätt på datorn, det kan jag säga. Men eh, jag förstår det när du säger att det är svårt på, med handkontroll. Alltså, många jag tycker inte om att köra bil i GTA på keyboard och mus. Jag tyckte det var väldigt svårt. Ja, alltså det tog ju lite bär ner sig. Det är helt klart. Jag hade väl inga direkta problem. Tror jag inte i alla fall. Okej. Okay. Men sen är det alltid, det har alltid varit sköna <coughs> att köra bil med handkontrollen tänkt på, det håller jag med Ja, det måste vara enklare för jag provade på min Polas dator när han har köpt Uh, i Vice, uh, Vice City. Jag skulle prova att köra bilar och styra med tangenterna mm. och musen. Det, det var katastrof. Jag, om det inte var en sträcka. Då gick det jättebra. <laughs> ja. så, precis som eh, när vi gick i mellanstadet på Skridsko. Det gick bra så länge det gick rakt. <laughs> <Ja>. <laughs> och eh, eh, Sion var min bombs. <laughs> så... Jag har någonting mer som GTA 4 Vi börjar närma oss snart Vad ska jag säga Jag kan ju säga så här Jag, jag har inte spelat klart Varken 4 eller San Andreas Står du med dig så Ja jag tycker du ska gå nu Okej, okay. <laughs> hejdå <laughs> Nej då det storyn, alltså. Som jag kommer ihåg i 4 Där jag slutade spela så var man eh, Det var något uppdrag Som jag aldrig kunde klara av Ihåg det var jag har förmögen att man var med de, Det finns ju några irländska bröder som man hjälper ah, typ. Det. det fanns något uppdrag där man skulle ta sig till mitt, den lilla ön i mitten. Det fanns, eller mellan två av de stora öarna. Så fanns det en liten typ soppö eller någonting sånt där fanns ruiner och grejer. Jasså? Yes, får jag fan koll upp. Titta på kartan sen i alla fall. Ja. Där skulle vara det ett uppdrag. Och jag kommer ihåg att det uppdraget var så jävla långt. För först skulle man köra typ fem minuter för att komma till den ön. Och väl på ön så blir man ju av en massa snubbar och eh, lyckas de döda dö, dö dö ändå så då är hela uppdraget förstört. Så då måste man ju tillbaka till eh, uppdragsgivaren, köra dem igen ut till ön och fortsätta där. Men då var ju GTA 4 säger du? GTA 4, ja. Jag brukar ta taxi till varje ställe. Jag tror inte man kunde göra det under uppdraget. Asså, För okay. då skulle man ju ha, man skulle, jag tror man skulle ha två snubbar med sig också. ja det kan då stämma. För det var, var något som var inte skönt i GTA 4, man kunde ta taxi. Ja, det var ju skithäftigt. häftigt. Uh, köra betyder, Visst, det heter ju GTA, Grand Theft Auto. Ja. Man ska skäla bil Men efter mycket köra så blir man trött på att köra. Ja. Det. det är ju roligt också när man sitter i taxin att de har lite så smål torx. Ja, om man då åker lyssnar då, annars trycker man bara Skip to Destination eller vad är det Ja, Jag tror att Skip to Destination. Jag, ja. jag sökte en hålla ut och titta på det där och åka. Tålamod är för lite. Har du någon favoritkaraktär från GTA 4? Uh, ja, alltså alla är ju på, på sitt sätt. Där är de ju. Uh, Ser Brucey? Ja, han, han, han, jag, han är, så är så jävla rolig tycker jag. Tycker jag var barn rolig med sin anabola ätande. Ja. <här> alltså första gången jag var, vad är det här för den jävla idén. vad. <här> <här> bara, fan jag älskar det. han han. <här> <så stor. här> Hela tiden på. Alltså. Ja. Eh, Nico Bellic. Eh, jag skulle säga att han är en favorit. Jag tycker han är var väldigt mycket... Miss Öde, missöde. missöde. Mm. Ja, ni har så bra här, det är så inte hur svårt jag har haft det och sådana grejer. Ja, bruh, har han var. Jag tyckte aldrig han var den intressantaste karaktären heller. Utan det var ju typ. De man blev vänner med. Så. Mm. Jo, Spes oh, eh, ja, jag har fortsät. Eh, Jacob, hans. Jag fattar han, eh, alltså, han, ju aldrig vad han säger, men det <laughs> <laughs> är ändå rolig att lyssna på. Ja, det, det du nämnde då äh, Little Jacob äh, Han skulle nog vara i så fall min favorit Karaktär Vi ja. ja, äh, kommer på också på nu Nu pratar vi Patswan Tror det heter one, så, okay. äh, Som jag i pratar Och det har gjort så roligt äh, äh, Little Jacob Han pratar ju Patswan Men väldigt mycket stark engelska Så man förstår Jag förstår i alla fall om Jag fattar ingenting så att, eh, men så ska man träffa på en liten Jacobs-polare som pratar ännu grövre med Pats One. Alltså. Och då har han ju filmat en Nicol Bedić som liksom, han bara stirrar på och så, han fattar inte skit. Och eh, nu kanske Pats One, men jag ska göra en imitation av det. Det är ett... går Bedić, jag tänker av dig att jag sa när jag tycker, sådana, tycker på den här like, bulleten här. Då går det över, jag säger om man ser vad Nico Bölz bara titta på honom så tittar han på Little Jacob ungefär översätt <laughs> <laughs> och får Little Jacob berätta vad han sa liksom. ja, jag kommer ihåg den scenen också jag, och jag, den, den hjälpte ju inte mig egentligen det <laughs> jag bara, jaha okej, okay. eh, jag hoppas att det finns någon sån mission marker sen på kartan eller någonting jag går och skjuter honom med en mission fail, okej okay, jag slutar inte skjuta honom jag så, lite Jakob skulle vara det, min favorit i alla fall. För jag mest nära på jorden, alltså... Väldigt street smart. Ja. Så att... Äh, <skratt> Ursäkta, jag hostar det. Ja. Ja, det stegnas den några. där. Det är det efter ett tag, jag lite tagen, lite rött, ja. äh, Vi går vidare sen framåt till året efter 2009. Uh, du var inne på DLC. Uh, och kom det GTA 4, Last and Damned uh, 2009. Lost. Lost, lost. lost and Damned. Flot, lost. <laughs> Jag har sagt fel. <laughs> Jag tänker nu på Last of Us eller någonting. Ja, uh, Lost. Lost and Damned. Lost and Damned. Lost, ja. Yeah. Uh, kom i 2009 till Xbox 360, Playstation 3 och pc det släpptes av Take-Two Interactive och utvecklades av Rockstar North. Jag vet inte. Jag ska mycket att säga om det. Var ett bra spel. Alltså, visst, det var ju som vanligt. Men jag tycker att storyn ska sig med sig själv. Alltså? tycker alltså. jag. Eh, Johnny Klebitz heter han när man spelar. Tror jag. Johnny vet jag i alla fall. Efternamnet kommer jag inte ihåg. Ja. Yeah. Han var ju den som eh, ville ha fortfarande fred mellan gängen tills eh, deras president släpptes ur fängelset och eh, han ställer till en jävla orörare och men om nu Johnny Klebits whatever eh, vill ha det hur kommer man att få uppdrag om man ska skjuta ner andra cykelgängar alltså, så att det ska sig med sig självt alltså, kontraproduktivt kanske ja, så att eh, visst och kul att köra med mc gäng och eh, sjukt andra, men stor en hörsinsskäl och men det mest irriterande nog allt var den här jävla musiken man hade i sin klubblokal, den här grindcore eller vad nu är för någonting. Det alltså. liksom, för mig är det liksom, vad har de fått vad har de fått det från att mc gängen lyssnar på den här musiken? Mm. Det är liksom tyvärr gör lite mer research om musiken vad de lyssnar på. Vad lyssnar de på? du ja. Det är en här 70 tals rockar. Alltså. Okay. Det, det, det är liksom det här skränandet och sånt. Liksom, ja, Vad va? va fan är detta? Ja, jag körde det så väldigt lite så jag, jag tror jag bara gjort första uppdraget på det. sen när jag... Alltså, jag har inte gjort mer än det. Nej, jag, jag körde motorcykel eller någonting men sen jag tänkte jag spelat rätt mycket GTA 4 och det här är egentligen bara lite mer stor som jag inte orkar lägga ner tid på just nu. Man kan säga att det, det är de andra... Man träffar ju den här, ja, precis men... i fyran, ja precis. Och det är det, detta är typ. Hans. Sida av livet, alltså. ja. så jag får han och Nikon Betch. Ja, det är ju som är häftigt i... att de stöter på varandra lite dag. Man får ju uppdraget igen. Ja. från fyran, jag tror, det är på ett bibliotek de, eller museum. Man ska väl råna typ en bank. Eller man rånar diamanter kanske man gör. Det, ju, det finns ju något sånt där alla tre träffas ifrån, och sen också från The Bell of Gay Tony. Louis, han är ju också mm. med i ett, då träffas ju alla på, tre på samma ställe, ställe. Det är den här kända äh, rånscenen de fick inspiration från filmen Hit. De det, det kan vara den det, faktiskt, men det är ju, två stycken är med varandra, om man säger så. Sen är det en som är emot de två, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Om det är Johnny som är med eh, Nico där och då. Ja, de, den har jag tänkt på var att man ska upp på ett musei och lämna över diamanterna. Ja, någon... det är diamanter. Det kommer jag, jag ihåg så. också. Men var han Louis med också? Jag för mig att det är typ bilden jag har av det är att två stycken personer står i någon halv. Sen är det någon som är ovanför dem och man sitter i någon ventilationsrum eller någonting och skjuter ner mot dem. Det är bilden jag har fått i huvudet men det kanske är helt fel Det här får undersökas, någon undersökas, vidare. Ja, undersökas. Vi får undersökas eh. Lost and Damned Lost and Damned, Lost. Lost and damned. <laughs> eh, Så har vi samma år släpptes senare då GTA The Ballad of Gay Tony Den gillar jag mer du har med en mer genomtänkt story ja. i den. Och, eh, äh, I med bromsen. Vi backar tillbaka till Larsen. Nu kommer ihåg en sak med den. Det var då första gången man får se en jättedolme. På, han, ja, <laughs> på en gubbe. Där vi, ja, du, du har inte kommit så långt heller. Nej, ja, ja, han körde allra storyen. Eh, du kommer i kontakt med är det en guvernör- eller någonting sånt. Han har ja. ett jobb fixat. Och när han kom in då, så får han ligga där på magen då och få massak av någon ja. person. då. Och han ser till henne då att lämna oss själva lite. Och, och jag skrattar så mycket för jag tänker, många ser det då klipper eller skyler eller någonting sånt. Nej, det var ingenting som han ställde sig upp där och han visade hela hela var det osensu helt, helt osensuert hängde ah, okay. äh, nåd ingløet jag är så mycket tänk, jag tänkte var det egen fysik på den också eller? det var egen fysik på den också alltså, att jag kommer bara låta det vara det men så jag min första tag jag gav det och så kunde tänka på nu bär morral kärlek men äh, ja det var förbannat kul tänkte jag äh, nej alltså jag är inte gay är inte men mer narket jag hänger inte i det. Men vi kör framåt igen till 2009, Battle of k Tony. Jag, till, jag ska vara helt ärlig, jag kommer inte att så mycket från det. Förutom att jag gillar det, jag gillar det bättre än Lost, Lost and End. Mm. För storyn var mer sammanhängande, och tycker jag. Medan Lost and End sa liksom, emot sig självt. Ja. Så jag vet inte om du har något att lägga till där. Jag har jag har sett en scen ifrån det och det är man är vi någon sån där olje snubbe Ja just det, vad heter han? Den scenen han? är så jävla rolig för han springer inte utan kläder eller vad är det? <laughs> nu har du två munkar. Jag har två munkar. <laughs> <laughs> jag kommer i alla fall ihåg den scenen, jag tycker den är så jävla rolig. Jag kommer inte exakt ihåg vad de gör men jag vet att den var rolig. Jag vet inte om du har bättre minna av den kanske? Ja alltså, jag kommer ihåg. det släpptes olika trädels. Och varje tre hade med en karaktär att göra bara. Oh. Så hade man All, Al, all, Alchalee... någonting sånt oh. i alla fall. Och en massa replik. Han säger den att eh, Han skryter om Egypten. Och we beat the pyramids man... We beat the pyramids, man fucking in! <laughs> <laughs> alltså han är så duktad på kokain. <laughs> något oh. Man vet inte riktigt vad det är han går på men... Jo, eh, han kommer ihåg nu det. Men är det inte någonting också typ, det är en son och så kommer hans pappa in också? Är inte det också något av dem typ oljekejksnubbe? Oh, ska... Det är olje, det är hans tassor som kommer in. Ja. Och han är ut ett typiskt, typiskt typiskt kan man säga. Är alltså hård mot sin son. Ja. Att det är han, det är han som byggt upp imperiet och... Han såg ju ingen nytta alls. Nej. Egentligen. Det är typ det förhållandet att de har... Fan, kallade blivit finger. Men... Så var de det, Battle of a gay Tony. Också där de introducerade att man skulle dansa. Just. Ja, men kommer till det redan i GTA 4? Inte på samma sätt, tror jag inte. För skulle man kunna dansa så fick man ju ligga också. Jag, om man sköt sina knappar rätt. <laughs> <laughs> om du trycker på de rätt knapparna. Uh -huh. <laughs> ja, jag för med det. det är... Ja, men det, det stämmer. Så, fan, vilket bra. Det är tur att komma i ett här. Så det är mycket, jag håller inte på. Jag får sådana små bilder av allt. Men sen, om det är något sammanhang det vet uh, jag inte, fan. Vi kör framåt. Uh, skådespelar sånt där. Uh, från med GTA 4 och framåt, det verkar som Lockstar Games- att vi tar in kändisar med nu. Alltså? Vi, gör, vi tar in... Inte bra b -skådespelare, skådespelare. Nej. Men bara röstskådespelare bara. Ja. Verkar som de har gjort... Där vi, och, men det har funkat bra så de behöver inte hålla Hollywood-kändisar. De behöver egentligen aldrig Samuel L. Jackson i San Andreas heller. Det var ju bara kul att han var med. Ja, det var, han är ju inte badass. Ja. Alltid att badass i filmer och sådana eh, Vi kom fram till 2009... Samma år. Uh, GTA, Chanatham Wars. Uh, släppte till Nintendo DS. Konstigt nog. Uh, Nintendo ska inte vara så barnvänligt tycker <laughs> jag. Uh, play, uh, PSP menar jag. Uh, EOS till Apple. den Iphone. Uh, Släpptes av Take-Two Interactive. Uh, utvecklade av Rockstar North och Rockstar Leeds. Jag har det. Har du spelat det? Jag har spelat lite på det. Okej. Okay. Men nu eh, ska jag först... Är det här, här med en pc Du kan inte lägga mig på i PSP PC-spel. Vad fan är det här? Jag hittade det här antikbutiken. Man på den här grejen. Det jag tycker är jag är asvårt. Jag är e det upp på ner just nu. <laughs> <laughs> jag förstår nog att det är svårt. Så det, det är jättesvårt. Men det är ju sagt ju tillbaka till rötterna lite där. Det var lite tvådel på det. Mm. Så eh, Det är de i Vad heter de? Underhugga tänkte jag säga. Ja, asiatiska maffian. Mm. Och sånt. Denna gång i Chinatown. Jag har kommit av vad han hette. Men eh, visst det fanns det coola moment. Särskilt när man ska sno en bil. Och... Eh, och man skulle skruva i skruvarna, för man exempel markera en skruv så får man snurra på den här. Alltså, så att Alltså? Var det uppgörs. varje gång man skulle snurra en bil? Varje gång. När vi, så att man fick sitta så här såhär liksom, skruva fort, till exempel om larm. Det kanske typ. är roligt de första gångerna, men sen... Eh... Det är sant. Det, gången när man ser, liksom, ja, det är bort första gångerna. Ja, sen blir det bara skruvar. jobbigt att hålla på. Ja. Så att Jag har inte så mycket <laughs> att säga tyvärr om nu, Shantown Wars. Så att har, Vi fokuserar mer på de stora grejerna. Jag tror. På de stora grejerna som sagt det var ju det var ju Rockstar North som ligger på de största, titlarna, det är en Som de hette det var D Design, till Jag läste en gång eh, i en intervju med, jag tror det var Sam House. Sam House, det är han som alltid står mest för ja att eh, han har samma team sen Racing Chase än då okay. Och han skulle inte byta bort dem för någonting. Ja. För de vet vad han vill ha och han vet hur de jobbar. Så att det är ska jag troligen vara ett jävla bra team. Självklart är det någon som har smutskastat dem som har tyckt de har jobbat där och sen slutat, sen berättat hur elaka de är. Mm. Och eh, rykten är rykten. Alltså det är, Tro på det, tro inte på det, det är, liksom det är upp till dig. Till att Sam Houser skulle flippat ut för att den fick fel macka. Eller någonting. Alltså det... Men det var inte någon kontrovers där. Det kanske var om Red Dead Redemption. Om att de blev, fick slita så jävla hårt för, för det spelet. De som jobbade med det. Det menar jag vet. Jag för mig att det kom någon sådan artikel om det är, att de fick slita så in i djävulen. Och de fick inte bara betalt för det alls sån sådana grejer. Men det, jag vet inte om det är samma studio som, eh, som gör gitarrspelen. Nej, det var ju Rockstar Sen. San Diego. Kan det vara? Men jag tror du tänker mer på Ella i eh, eh, Det är kanske det, det är, kanske det kanske bland på det. Tim Bondi, att cheferna skulle ha varit ett riktigt alls, eller folk skulle ha fått betalt, ja. och han <här> skulle verkligen pusha dem till det yttersta. Eh, Rockstar Games, ska ha haft problem med, problem med dem. Att eh, de vill det här färdigt och eh, de försenar det och försenar det och försenar det och, och behöver mer pengar och mer pengar. Rockstar Games bara stoppa in mer pengar hos dem. Eh, detta är detta vad man de har hört och läst och så. Alltså. Mm. om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men tydligen var det det som gick, fick Tim att gå i konkurs. Men jag får med att Rockstar anställer, nu är det de som jobbar där också. Alltså, Vissa av dem i alla fall Någon som hade utmärkt sig Kan man säga Väldigt goodwill ifrån dem i alla fall Om yeah. de nu gjorde det tror, Tim, Vad fan hette den här chefen ja precis i samband Tydligen är det ingen som jobbar med honom längre Nej. Och Rockstar Games Har, har enligt en speltid Sagt det, att de vill inte ha honom Att göra med Nej. Utav det Utav att han ska ha varit väldigt strulig och eh, nu hade jag faktiskt tänkt att köpa champagne, men eh, det har jag faktiskt inte haft så bra med. För SPS blev dyrare än jag hade beräknat, men på det fansamma Ja, det är det. Så att, eh, nu kommer vi mjuka kommer bli lite sämre att du skulle få äran. Kom oj, oj, oj. Vad hittar Oj, fiffan. Andersson alltså, jag har faktiskt ett Xbox hemma. Du har det? Ja. Vi, se. vi ses nu Fjärdkontrollen så har vi... Där. Jag menar, vänner, nu ska vi sätta igång det bäst efterlängta spel efterlängta spela det här året. GTA 5. Man kan... Där klossa det champagne. Nu ska det klunka lite och stort. Precis. Kling. Rätta känslan. Play Grand Theft Auto yes. 5. Helvete. Oh, jag har inte sett någonting om det här. Jag bara installerade det. Och, eh... Ja, jag har typ undvikt internet idag för att inte bli bombad med GTA 5. <laughs> det är det lite där att man ska installera bara en skiva. Så man kan installera andra skivar också, men det skulle ta ner på Ja, det var ju tydligen att det skulle dra ner sig in i bomben på standard. Okej, okay, nu ska vi se om vi kan få lite djur här uh, som... Kanske överrösta inte då, men... Ja, vilket jag. Så får gärna överrösta mig. <laughs> <laughs> I bow in for the gods. Jag höll att 2K Games skulle varit med och gjort ge till med att spelet. Okej. Okay. Så att... Um, får man se. Jag kan tänka om det i så fall av bilen, För mm. 2K, Chish. Intressant det står här. Los Santos is so superficial. Even people judge you if you car is dirty. <laughs> <laughs> Jag såg faktiskt något roligt. Man kan ju träffa på de andra karaktärerna i staden. När man själv spelar som en. Som du spelar, jag kommer inte ihåg namnet, Trevor heter han. Eh, ja, för det är för att du spelar alla tre kärnkläder. Ja, man, som sagt, man kan träffa på de andra, så man kan ju typ hälsa på dem. Slå ner dem eller vad man vill. Och eh, så en sån rolig bild, det var det en som hade slagit ner eh, hans svarta snubben. Okay. Så typ en stund efter han fick han en sån text message. Det stod, eh, you're paying for the hospital bill, bitch. Typ. <laughs> Vi du fick betala för det, vilket sak Ja, tydligt. Okej, of North Junction, nine years ago. Det är bankroll som Han känner mig ner. Nej. Nu har jag kontroll. Okej. Kom igen. Oj. Nu ska jag sikta på hans han äh, går in. Skjuta med Nej, jag tror... Ska jag skjuta dem? Nej, de ska in där. Oh, okay. Jag ska sikta på dem som de går in där och. <laughs> Bring up the phone. Oj. Vad ska jag göra sen då? Kontaktlista. Detonate. Det låter jättebra. Nu spänger de bankvalvet. Det är säga att de ska få inspiration för sitt eget spel, GTA IV, det här man gör. Att eh, det är så maffigt just den scenen. Oh. Så att de vill göra det igen. Tycker de gillar att spela så mycket just den scenen och det är ju sagt, kan mig mycket inspiration från filmen hit. Om man sett den så ska folk se den. Oh, Collect the cash. Remember, är det bästa bankor serien har någonsin sett i en film? Ja, den är väldigt snygg i den filmen. Oh, Let's get up here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. We're done here. Let's go. Come out, B. up. I got him. I saw your face. I remember you. You get a thousand things every day. Make sure this is what happened. I've To switch hold. Oh. Okay, hold down, and then... Rotate. rotate with the right. Oh, okay. So, you turn over to going to... We'll oh, good! Bye! Ah, get and do that! going! Ja, då har de presenterat hur man byter gubbar. Hold A to run. <laughs> Hold your ass to run. right. Ja. Take cover. Pang. Okej, okay, vi tar en utväg. Fuck you that, he's so Fuck the cops! Team, hit the shutter switch! What's this? Local resistance? Mm -hmm. mm -hmm. Yeah, yeah. Well, like, oh. It never is! Come on, go! Get down! Now the police came and now Don't be as dumb as you look! Move, move, move! Don't be an idiot! Back the fuck down! Inte, spela, Det är right, yeah. oh, oh, en ganska likt uppdrag till fyra. Vem, lite kaos. Ja, verkligen. Oj, var jag inte van till att spela kontroller. Oj, var den hoppade mellan. <laughs> Get out of here! en profession! Kan du byta till en annan karaktär just nu också då? då. Ja, det kan du. Jag kan men... att det är strategi i spelet också. Ja, det är du då. Man... Man kan hoppa med den kan Har det varit så innan förresten? För nu så du det där. Om du tittar på siktet när jag dödar någon så blir det ett kryss. Uh... Har det varit så i tidigare? Jag tror att det är ett, en cirkel, bara, en röd cirkel, De har nog varit... Ja, så har det ju vast ja. Men det ser man när man väl har att dem, för då får man lite feedback på det. Ja fy Det kan på kom Kan vi gå in i här bilen? Ne? Vilken knapp brukar det vara? Påskick på den gula, ska jag se. se. Den eh, brukar vara i en gamla spelare. Nej, det verkar inte så god. Vi skulle gå till fokus hela tiden. I så fall är det ganska amatört med och Man springer till fokus i så fall. Ja. Där nere är bilen. Ner för vägen. Och det är ju ett vintrigt, eh, vad kan man säga, landsbygd nästan. Jag vet inte fan, vad det bara vi lånade det? är väldigt konstigt att ha har en bank på mitt på landet, Det står det en lag laggård. Där. Ja, typ. Ja, nu kommer det vara lite... Jag kan tänka mig att min frikvän är väldigt orolig och de kommer inte se mig på väldigt lång tid. Jag tror det finns risk på många personer. <laughs> ja, det Har hämtar du ut idag. Wow. i de här så jag förväntar mig en mycket lång kö. Oh. Men, äh, det var en det var kö, men äh, det var typ 13 personer framöver. Ah, okej. Okay. Han ser ju ut. <laughs> Är du uppe i en äh, bi-jakt här nu? Oj, där sköt de ihjäl Nu... Det är det jag som kör snart, tror jag. Hej då. Åh, oh, nu kör jag! Åh, oh, jag vet inte fan jag ska göra. <laughs> Drive to the helicopter, pick up point. Alltså, jag egentligen ville jag bara köra av vägen, men... <laughs> jag vet inte om jag ska göra det än. <laughs> Oh. Och, det hårt också? Ja, det är jag som är lite ovan här. Jag tänkte att ni har så att man Nej, det är nog mest jag. jag eller det är, det är ju det är samma bildfysik som i eller fyra menar jag. Ah, okay. Så det, det är inte alldeles precis. Är det inte första GTA med snö? Det har du fan rätt i. Jag har inte sett det i, i snöbilder. Det är lite påkörd av ett tåg. Eller? Vi lever fortfarande. fotorna. är det tveksamhet x medare som kör kör för två? Ja, vi blev inte överkörda, men vi krockade ju lite. De när körde på sig sidan. Jag skulle vi hitta en helikopter här, menar de. Oh, en fast chopper. Fuck. nu blev vi backstabbad också. Hej, Nu blir jag sköten också. Det är två skötena. Men han är ju skottsäkerhetsmässigt säkert. Nej! Kill me you pricks! Ja, jag ska skydda honom. Oj, jag hoppar med honom. Men han, den här killen som jag är nu, det är han som man kan spela sen också, eller? Ja, är typ det är han skalliga, snubben. Och white trash, Ja precis. det här. Jag ser inte ens gubbarna. Där har vi en. Jag ju... Nu är någon till här. Där. Oj, oj, ny kameravinkel. Kom med, poliser. I för hela media. Fucking Mycket poliser för att vara mitt ute på landet känns det som. Absolute. Turn back som var mitt ute ingenstans. <laughs> Men nu lämnade jag mina kompisar vid polisen så jag vet inte riktigt vad som hände. Begravning. Michael, vad heter han? På gravstenen. det så vi fick. Ja, det kommer presentationen av spelet. Vi fortsätter nog spela ett tag men Vi avslutar här vi, vi får avsluta här Vi får tänka på rättigheter Men i alla fall Vad kul att ha det här Johan Tack så mycket, det var kul att komma hit faktiskt Och du har inget med att lägga till Vi tar i form. Ja, det finns här. säkert mycket mer att prata om Men jag... vi tar nog den en annan gång En annan gång? Ja, ja. Okej, okay, vi fortsätter spela. Och eh, ni andra som har köpt spel får ju göra det också. Varför skulle ni ens lyssna här egentligen? den jag. <laughs> <laughs> ja precis. Varför lyssnar ni på mig för att spela istället? Om inte fem man kör fyran, lost and damned. Eller whatever. Eh, men. Eh, ni. Lyssna, so, James. Vi pratar om här så vi kan. Ursäkta. Pausade där tror jag. Ja, ah, bra. Har ni frågor överhuvudtaget, taget inte för jag tror det kommer någon direkt okay, så är det handkontrollblogg gmail.com och vill du connecta mig på Xbox Live så är det Hamilton det är stora bokstäver i båda namnen i form Hamilton, mellanslag, Swede Duan någonting lägga till? Nej Inget Vill ni ha tag i mig, tar ni tag i Tobin. Ja, så får jag skicka det vidare till dig. Ja. Oh. Så ha det så bra och eh, krama varandra till spelvärlden. Hej hej! hej. hej.